Capitolul 2 Doamna Joe Gargery, sora mea, era cu vreo 20 de ani mai mare decât mine și se fălea la toți vecinii că mă crescuse cu propriile mâini și fiindcă pe atunci nu îmi spusese nimeni ce însemnau vorbele acelea și pentru că simțisem pe pielea mea mâna ei grea și necruțătoare pe care o lăsa și asupra bărbatului ei și a mea, am tras concluzia că Joe Gargery și cu mine am fost amândoi crescuți cu propriile mâini. Soră mea nu era arătoasă și în mintea mea umbla gândul că, probabil, și pe Joe Gargery îl convinsese să o ia de nevastă tot cu propriile mâini. Joe era blond, cu cârlionți firavi care îi încadrau chipul neted, cu ochi de un albastru atât de spălăcit încât parcă se amestecase cu albul ochilor. Era un om blajin, bun din fire, supus și sărac cu duhul, un fel de hercule ca forță, dar și ca slăbiciune sormea mea, doamna Joe, avea ochii și părul negru, însă atâta roșeață pe piele că uneori mă minunam dacă nu cumva în loc de săpun se freca curăzătoarea. Era înaltă, soasă și aproape întotdeauna încinsă cu un șorț aspru, legat la spate cu două noduri, iar în față o platcă pătrată, inaccesibilă, tixită de ace cu gămălie și de cusut. Purta șorțul ăsta fără încetare ca pe un titlu de glorie la adresa vredniciei ei, însă și ca pe un reproș aspru la adresa lui Joe. Eu unul însă nu pricepeam de ce trebuia să-l poarte zilnic, sau dacă așa era musai măcar, de ce nu l scotea la un moment dat după amiaza? Fierăria lui Joe era lipită de casă, o construcție din lemn, ca multe altele din ținutul nostru, ba chiar ca majoritatea la vremea aceea. Când am fugit din cimitir acasă, am găsit fierăria închisă, iar pe Joe singur în bucătărie. Eram tovarăși de suferință și deseori ne destăinuiam unul altuia, așa că, în clipa în care am intrat și m-am uitat la el cum stătea așezat lângă colțul vetrei, Joe mi-a și mărturisit. Doamna, Joe a ieșit după tine să te caute, Pip, de vreo zece ori. Și nu te văd bine deloc, loc. a dus iar. Zău? Da, Pip. Și ce mai rău e că l-a luat cu ea și pe scărpinici. La vestea asta neplăcut am început să-mi răsucesc singurul nasture de la vestă și să privesc în foc, abătut la culme. Scărpinici era un baston cu măciulie, lustruit după atâtea întâlniri cu trupul meu încordat. N-avea stâmpări deloc, spuse Joe, și odată s-a ridicat la înșfăcat pe scărpinici și a zbugit-o din casă. Chiar așa a făcut Joe, cu ochii tot la foc scormonind cu vătraiul încetișor printre tăciunii din grătar ca să i țâțe. A zbugit-o afară, Pip. A ieșit de mult, Joe? Întotdeauna îl tratasem ca pe un soi de copil mai mare și un egal al meu. Păi, făcut Joe ridicând ochii la ceasul de lemn de pe perete, a zbugit-o nu de mult, de vreo cinci minute, Pip. Hi, auzi că vine, bagă-te pe ușa mice și ține în față prosopul ca să te aperi. L-am ascultat. Soră mea, doamna Joe, a deschis ușa cu putere și, văzând că se împiedică de ceva, și-a dat imediat seama care era cauza și s-a folosit de scârpinici pentru a-și continua cercetările. A sfârșit, prin a mă arunca, deseori slujeam drept proiectil conjugal, spre Joe, care, bucuros să mă primească în orice condiție, m-a vârât în arcada șemineului și mi-a făcut pavăză cu piciorul lui zdravân. Pe unde mi-ai umblat, maimuțoi, ce ești?" spuse doamna Joe, bătând din picior. Spunem cinsti cei făcute de mai purtat atâta cale dându-mă de ceasul morții, sau te scot din colțul ăla, măcar de ai fi 50 de pipi și ăsta 50 de gargeri. Am fost până la cimitir, i-am răspuns, de pe scaunel, miorcăindu-mă și frecându-mă la ochi. Cimitir, repetă sora mea, dacă nu eram eu, ai fi fost de mult la cimitir, fără să te mai întorci de acolo. Cine te-a crescut cu propriile mâini? Dumneata, i-am spus. Și, mă rog, de ce am făcut eu asta? exclamă sora mea. Nu știu, am scâncit eu. Eu nu știu. Nu tu, făcu sora mea. Și nici cam să mai fac vreodată așa ceva, pot să fii sigur. Apoi n-am scos șorțul ăsta de pe mine de când te-am născut. N-ajunge că sunt nevastă de fierar, ba încă și a lui gargerii, ca să mai trebuiască să fiu și mamă. Mă uitam deznădăjduit în foc, iar gândurile îmi zburau departe de întrebarea aceea, căci, pe dinaintea ochilor, din cărbunii răzbunători, se-nfiripa imaginea fugarului din mlaștini, cu fierul la picior, flăcăul misterios, mâncarea și promisiunea cumplită că voi fura din casa care m-a dăpostea. Ha, ha, a făcut doamna Joe, punându-l la loc pe scărpinici. Cimitir, ziceai, apoi chiar că amândoi puteți să spuneți cimitir. De fapt, Joe nu scosese nicio vorbă. Ei, aflați că pe mine o să mă duceți la cimitir într-una din zilele astea, voi doi, halal pereche ce mai sunteți! Când s-a apucat să aranjeze ceștile de ceai, Joe s-a uitat spre mine, în jos, peste picior, de parcă și imagina cum am fi arătat amândoi în chip de statui de fontă în jalnicele împrejurări prezise. După aceea s-a apucat să-și netezească cărlionții moi de lângă obrazul drept, în tot acest timp fără să o slăbească din ochii lui albaștrii spălăciți pe doamna Joe, așa cum făcea de fiecare dată când se pornea furtuna. Sora mai avea un fel dârzi de a ne tăia feliile și de a le unge cu unt, fel de la care nu se abătea niciodată. Mai întâi apuca zdravă în pâinea cu mâna stângă și o trăgea cu o mișcare scurtă spre platca șorțului, unde avea uneori înfipt câte un ac cu gămălie sau de cusut, cu care mai târziu ne mai pomeneam în gură. Lua apoi niște unt, nu prea mult, pe un cuțit și-l întindea pe pâine de parcă lucra la spițerie și era pusă să facă tot felul de pomesi. Se servea de ambele muchii ale cuțitului, întorcându-l rapid de pe o parte pe alta, netezind și întinzând untul pe toată bucata. Pe urmă mai ștergea odată baci muchia de coajă, după care reteza o felie groasă, pe care o tăia în două și îi dădea o jumătate lui Joe și una mie. De data asta, cu toate că mi-era foame, n-am îndrăznit să mănânc porția. Simțeam că trebuie să am ceva pus deoparte pentru cunoștința mea oribilă și însoțitorul său și mai cumplit, flăcăul. Știam că doamna Joe ținea o evidență strictă a gospodăriei și socotelile mele tainice s-ar fi putut să nu aibă succes. Prin urmare, m-am hotărât să strecor coltucul de pâine cu unt în cracul de la pantaloni. Am descoperit însă că aveam nevoie de curaj, nu glumă, ca să pun în aplicare această hotărâre. Parcă ar fi urmat să mă decid când să sar de pe acoperișul unei case înalte sau să mă azvânt într-o apă adâncă. Și lucrurile se complicau și mai mult din cauza nevinovatului Joe, legat fiind de o tovărășie despre care am pomenit deja și de prietenia pe care mi-o arăta, aveam obiceiul ca seara să comparăm felul în care mușcam din feliile de pâine, arătându ne unul altuia, pentru a fi admirate din când în când, ceea ce ne stimula să încercăm diverse alte variante. În seara aceea, Joe m-a invitat de câteva ori să iau parte la concursul nostru obișnuit și prietenesc, arătând un bucata lui de pâine, care se împuțină rapid, însă de fiecare dată m-a găsit cu cana de ceai gălbui sprijinită pe un genunchi, iar pe celălalt cu coltucul de pâine uns cu unt. Până la urmă am ajuns la concluzia disperată că lucrul la care mă gândisem trebuia făcut și că în măsura împrejurărilor trebuia făcut în cea mai firească manieră. Am profitat de o clipă când Joe și-a mutat ochii de la mine și am -mi dat drumul coltucului cu unt în cracul pantalonului. Joe era în mod evident tulburat de ceea ce presupunea că ar fi fost o lipsă de poftă de mâncare și lua gânditor câte o bucătură, pe care nu părea să o savureze. O plimba prin gură ca pe un hap. Tocmai se pregătea să mai muște odată din felie și își înclinase capul ca să o apuce bine când ochii căzură pe mâna mea din care dispăruse pâinea cu Uluia Uluiala cu care Joe se oprise, tocmai când era să înfulece încă dată bucata, ochii holbați la mine erau prea evidente ca să scape de privirea scrutătoare a sorămii. de -a ce s-a întâmplat?" spuse ea tăios, punând cana jos. Păi zău, mormăi Joe clătinând din cap către mine foarte dojenitor!" Măi, pip, băiatule, o să-ți se facă rău, o să-ți rămână gât, ce mai? Nici n-ai apucat să o mesteci, pip. Și acum ce mai e? Repetă sora mea mai tăiosca înainte. Dacă ai putea să tușești și să o scui, pip, te sfătuiesc să o faci pe dată, spuse John grozit. Or fi ele manierele bune la ceva, dar sănătatea nu-i de colea. La momentul ăsta, pe sormea o apucase rănăbădăile de-a binelea, așa că s-a repezit cu pumnii la Joe și, luându-l de ambi perciuni, l-a izbit cu capul de câteva ori de peretele din spatele lui. Eu stăteam în colțul meu și mă uitam podidit de rușine. Ei, și-acu, poate ai de gând să-mi spui ce se petrece aici?" Făcu soră cu răsuflarea tăiată din cauza efortului, n de porc holbat!" Joe se uită la ea neajutorat. Pe urmă, deznădăjduit, mai mușcă mușcă dată din pâine și mă privi din nou. Pip, tu știi," făcut Joe grav, cu ultima bucată proptită în obraz și cu un ton confidențial de parcă nu eram decât noi doi. Tu știi că tu și cu mine am fost întotdeauna prieteni și aș fi ultimul care să te părăsc. Da, își mișcă scăunelul, își lăsă ochii în podea, pe urmă îi ridică din nou spre mine." O atât de zdravănă? Deci înfuleca al n-ai biai?" răgnii soră mea. Știa mii ce?" zise Joe cu ochii la mine, nu la doamna Joe, și cum bucătura încă în obraz și eu înfulecam când eram de vârsta ta, de multe ori, și ca băiat m-am numărat printre mulți înfulecători." Da, încă n-am văzut să-mi fulece nu ca tine, Pip! Și mă și mir, cum de nu te-ai cu totul?" Sora mea s-a repezit la mine și și-a înfipt mâna în părul meu, rostind doar vorbele alea îngrozitoare. Vino în coasă, te doftoricesc!" Nu știu care fiară de doctor readusese pe tapet în zilele acelea apa de catran în chip de medicament, iar doamna Joe avea întotdeauna o rezervă în dulap. Cât despre eficacitatea licorii, convingerea că era un leac bun era pe măsura scârboșeniei gustului În cele mai fericite cazuri Mi se administra câte ceva din ea Pentru întremare Însă și atunci îmi dădeam seama Că miroseam ca un gard proaspăt vopsit În seara aceea, în mod special Cazul meu disperat Necesita jumătate de litru Din acel amestec Care mi-a fost turnat pe gâtlej În vreme ce doamna Joe înținea ținea capul sub braț Așa cum ține cizma ca la podul Joe a reușit să scape doar cu un sfert de litru dar a fost nevoit să-l înghită spre marea lui tulburare, cum stătea și molfăia cu ochii scrutând limbile de foc, pentru că avusese și el o criză. După mine, criza venise după aceea, chiar dacă înainte nu avusese nimic. Cumplit lucru, mai e și conștiința când acuză omul, fie el adult sau copil. În cazul unui băiat însă, povara tainică, combinată cu o altă povară tainică din cracul pantalonului, este, după cum pot să vă asigur, o pedeapsă uriașă. Gândul vinovat că urmam să o fur pe doamna Joe, nu-mi trecuse o clipă prin minte că urma să-l fur și pe Joe, pentru că nu consideram că era stăpân pe nimic din gospodărie. S-au unit împingându-mă să țin mereu mâna pe coltucul cu unt când stăteam jos sau când mi se poruncea să duc la îndeplinire diverse îndatoriri prin bucătărie, ceea ce aproape că m-a scos din minți. Pe urmă, pe măsură ce rafalele de vânt dinspre mlaștina țâțau laia mi se părea că aud o voce afară care declara că nu poate și nici nu are de gând să mai rămână hămesită până a doua zi, așa că trebuia hrănită pe dată. Alteori îmi trecea prin minte dacă nu cumva flăcăul, care fusese atât de greu oprit să pună mâna pe mine, s-ar socoti îndreptățit să mă -și face inima și ficatul în seara aceea în loc de-a doua zi. Dacă i s-a făcut cuiva vreodată părul măciucă de frică, atunci eu am fost acela. Sau poate chiar n-a pățit nimeni așa ceva. Era ajunul de Crăciun și sarcina mea era să amestec aluatul cu un făcăleț de la ora șapte până la opt, cu ochii la ceasul de pe perete. Am încercat să-mi duc la îndeplinire în datorirea cu greutatea presând pe picior și asta m-a făcut din nou să mă gândesc la obata de la piciorul omului. Și mi-am dat seama că strădania de a împinge coltucul de pâine spre gleznă ca să-l scot prin manșeta pantalonului era cumplită. Din fericire am reușit să o șterg din bucătărie și mi-am pus la adăpost bucata aceea de conștiință în odeița mea din mansardă. Ia, ascultă, Joe!" Am făcut eu, după ce mi-i mișcarea și mă încălzeam la foc în colțișorul meu înainte să fiu trimis la culcare. Ce-a fost aia, un tun?" Aha," uh -huh, făcut Joe. A mai evadat unul." Ce înseamnă asta, Joe?" Doamna Joe, care se simțea întotdeauna datoare să dea explicații, se răsti A scăpat! A fugit!" Își administra definițiile ca și apa de catran. Când doamna Joe și-a plecat capul pe lucrul de mână, am deschis gura și l-am întrebat pe Joe fără cuvinte. Ce e a evadat?" Joe a deschis și el gura, mimând un răspuns atât de întortocheat, încât n-am priceput din el decât un singur cuvânt. Pip! Azi noaptea a fost un evadat," zise Joe cu tare. dacă judecăm după salva de tunt l la apus. Au dat de știre să avem grijă, iar acum se pare că mai dau de știre pentru încă unu." Dar cine trage?" am întrebat eu. Măi drac pielițat! Interveni soră mea încruntându-se la mine peste lucrul ei. Ce curios mai ești! Nu mai pune întrebări și atunci nu o să ți se mai spună minciuni." Nu prea era politicos din partea ei, m-am gândit eu să lase să se înțeleagă că îmi spusese minciuni, chiar dacă eu puneam întrebările. Dar oricum, ea nu era politicoasă decât dacă mai erau și alte persoane de față. În acel moment, Joe mi-a strânit și mai mult curiozitatea, chinuindu-se să deschidă gura cât a putut de tare ca să formeze un cuvânt, pe care eu l-am înțeles ca fiind fals. Prin urmare, firește, am arătat spre doamna Joe și mi-am rotujit buzele încercând să mimez cuvântul. Ia, Însă Joe nici nu m-a luat în seamă și și-a căscat iar gura, slobozind, fără sunet, un cuvânt cât se poate de convingător. Dar n-am fost în stare să-mi dau seama ce spunea. Doamnă Joe," am întrebat eu, ca o ultimă resursă, aș vrea să știu dacă nu te superi pe mine." De unde se trage?" Doamne, ferește, făcut sora mea ca și cum exclamația avea alt sens." De pe vas, bineînțeles!" Notă, pipa a înțeles greșit cuvântul vas, pe care l-a confundat cu fals. Ah, făcu eu uitându-mă la Joe. De pe vas!" Joe tu și cu reproș, ca și cum ar fi vrut să-mi spună Păi eu ce ți-am spus?" Și te rog, cum adică de pe vas?" am continuat eu. Uite, asta e pacostea cu băiatul ăsta, exclamă sora mea, arătând spre mine cu acul coață cu și scuturând din cap. Răspundei la o întrebare și imediat îți mai pune o duzină. Vasele astea sunt niște vapoare închisori care staționează exact dincolo de bălți. Pe la noi, mlaștinilor, li se spunea bălți. Și oare pe cine închid ei acolo, și de ce am întrebat eu, adresându-mă la modul general cu o disperare mocnită în glas? Pe doamna Joe au apucat-o pandaliile, și s-a ridicat brusc în picioare. Uite ce e, băiete, spuse ea. Nu te-am crescut cu propriile mâini ca să-mi scot sufletul din om. Că tare mai o lumea pentru asta. Pe vas îi duce pe cei care ucid și fură și înșală și fac tot felul de fără de legi. Și toți încep cu pusul întrebărilor. Ia fă bine și trece acum pat. Nu mi se dădea voie niciodată să iau cu mine o lumânare până în cămăruța mea și cum urcam pentru ntuneric scara cu capul țiuind într-una, căci doamna Joe își însoțise ultimele cuvinte bătând arabana pe el cu degetul pe care avea degetarul, m-am gândit plin de groază că de fapt vasul era numai potrivit pentru mine. Spre el mă îndreptam, fără urmă de îndoială, începusem cu pusul întrebărilor și urma să fur de la doamna Joe. De-atunci încoace, deși a trecut mult timp, m-am gândit mereu că nu mulți cunosc povara tainelor pe care le poate ascunde un suflet de copil cuprins de groază. Indiferent cât de ilogică e groaza, ea tot groază rămâne. Eram îngrozit de moarte de interlocutorul meu cu o bada de fier, eram îngrozit de moarte de mine însumi, căci mi se smulsese o făgăduială oribilă și nicio o nădejde că, sora mea, care ar fi fost gata să mă azvârle cât colo pentru orice, ar fi putut să-mi sară în ajutor. Și azi simt cum mă apucă frica atunci când mă gândesc la ce aș fi fost în stare să fac dacă, în groaza mea tainică, mi s-ar fi cerut. Când am reușit să dorm în noaptea aceea, m-am visat plutind în josul unui râu, luat de fluxul de primăvară, spre vasul închisoare. Un pirat stafie fie striga prin porta voce, în vreme ce treceam pe lângă spânzurătoare, că ar fi mai bine să vin la țărm și să nu mai amân, căci oricum tot voi fi spânzurat. Mi-era teamă să dorm, cu toate că eram toropit de somn, pentru că știam că la prima geană de lumină a dimineții trebuia să fur din camară. N-aveam cum să mă duc în timpul nopții, pentru că nu puteam să scapăr amnarul fără să fac zgomot. Ca să am lumină, trebuia să lovesc cremenea pe metal și asta ar fi însemnat să fac un tărăboi la fel de mare ca și piratul când își strângă lanțurile. Îndată ce lințoliul uriaș de catifea neagră, dincolo de ferestruica mea s-a pătat cu strop cenușii, m-am ridicat și am coborât scările. Fiecare scândură din cale și fiecare scârțit al fiecarei scânduri îmi strigau, oprește-te, hoțule, și sculați-vă, doamna Joe! În mare, care era mult mai garnisită ca de obicei datorită perioadei sărbătorilor, m-am speriat rău de un iepure atârnat cu capul în jos, pe care am crezut că îl zăresc făcându-mi cu ochiul, tocmai când mă întorsesem pe jumătate. Nu mai era timp să socotesc, nici să aleg, nici să fac orice altceva, pentru că fiecare secundă conta. Am furișat niște pâine, o bucată de brânză, cam o jumătate de borcan cu carne mărunțită, pe care l-am legat la gură cu o batistă, în care se afla coltucul de pâine de-aseară. Niște rachiu dintr-o bărdacă de lut. L-am turnat într-o sticlă pe care o foloseam pe furiș ca să-mi prepar în odăița mea băutura amețitoare numită limonadă. Pe urmă am diluat conținutul bărdacei cu o apă dintr-o cană așezată pe bufetul din bucătărie. Am mai luat un os aproape fără carne pe el și o plăcintă rotundă și frumoasă cu carne de porc. Era cât pe ce să plec fără să observ plăcinta, însă am fost tentat să mă cocoți pe o poliță ca să văd ce anume era pus cu atâta grijă în colțul acela, pe o farfurie de ceramică acoperită, și așa am văzut-o. Am luat-o, sperând că nu-i va veni rândul prea curând la masă, și deci o vreme dispariția ei o să treacă neobservată. În bucătărie se afla și o ușă care comunica cu fierăria. Am descuiat-o și am ridicat zăvorul, după care am luat o pilă din mormanul de unelte ale lui Joe. Pe urma am încuiat totul la loc, la fel ca înainte. Am deschis ușa pe care intrasem în fugă, cu o seară mai devreme, am închis-o după mine și am pornit în grabă către mlaștinile împresurate de cețuri.